‫מה רציתם להקדיש? ‫שאני שמח שיש... ‫זה כבר הרבה אנשים, כן. ‫ תודה שבאתם, תודה שבאתם. ‫ואתם... תודה שאתה מקבל אותנו. ‫אני פה, אני... ‫אתם הייתם כשקראנו את החלק הראשון, ‫שקראנו מהספר, ‫כך של ה... יעקב רז. יעקב רז. כן אני... אוקיי. Okay. אה, לא... בסדר. אוקיי, okay, אז אני... אני... בפעם הקודמת עשינו משהו אחר, אבל אני רוצה עכשיו שהוא קצת לחזור לספר, כי... הוא כותב יפה, והוא עוזר אני שומעת ו... אותו ביוטיוב, הוא לא נהדר. כן, כן, כן. אז אתם זוכרים כולכם בטח כבר בעל פה, את ארבעת האמיתות. ‫תחזור, תחזור. ‫-אל תבחן אותה. ‫-אני לא אבחן אתכם, אבל זה... ‫זה ארבעת האמיתות ‫בגרסת יעקב רז, ‫ואנחנו נסביר גם את הגרסה שלנו. ‫אז ככה, ‫האמת הנאצלת הראשונה ‫של הבודה אומרת לי, ‫יש צער. ‫דע אותו עד סופו. כמו לדעת רחוב, כלומר ללכת בו. רחוב לא מבקש פתרון, הוא מבקש שילכו בו. יש צער, לך בו. עכשיו הוא משתמש במילה יש צער, אני קורא לזה יש סבל, אבל זה אותו דבר, זאת אומרת מדובר פה ‫לא לפי הבודהה שהוא מדבר על סבל, ‫אלא הוא מדבר יותר על הצעה, ‫אבל זה אותו דבר. ‫תראי, בודהה אומר בכלל דוכא, ‫ואז מישהו מתרגם את זה לסאפרינג. ‫אז אפשר לתרגם את זה גם לצער, ‫זה לא משנה. ‫תכף נבין שאנחנו מדברים ‫בדיוק על אותו דבר. ‫המילה היא טיפה שונה. ‫אז, אז <coughs> יש צער, דע אותו עד סופו. ‫כמו לדעת רחוב, כלומר ללכת בו. ‫איך יודעים רחוב, איך מכירים רחוב, ‫איך מבינים רחוב? ‫על ידי זה שהולכים בו. ‫עכשיו, כשהוא אומר לדעת רחוב, ‫אתם יודעים שבעברית, לדעת, ‫יש לזה גם משמעות של מגע מיני. ‫אדם ידע את חווה ונולדו הבל וקין. ‫אז זה גם לדעת. ‫זאת אומרת, אנחנו חושבים ‫שלדעת זה רק בראש. ‫לא, לא, לא, לדעת אישה... כן כן. ‫אז לדעת רחוב... זה גם כן, זה לא בראש. את כל, הר... את כל הרזים שלו. כן. אם אתה הולך ברחוב, עכשיו פה הוא אומר דבר מאוד יפה, שגם מתקשר למה שאמרת, רחוב לא מבקש פתרון. הוא מבקש שילכו בו. לא כל דבר מבקש פתרון. לא כל, זאת אומרת, בואו נגיד אחרת, בעצם שום דבר לא מבקש פתרון. אנחנו כן. יכולים להפוך דבר לבעיה. כשאנחנו חושבים שלשאלה הזאת צריכה להיות תשובה. אבל אם אנחנו מצליחים להשאיר שאלות בתור שאלות, מה, מה רע? כאילו, מי אמר שאת כל השאלות בעולם צריך לפתור? או אנחנו צריכים לפתור? ‫כשאנחנו חושבים שלשאלה של הזאתי ‫צריך להיות פתרון, ‫אז אנחנו מכניסים את עצמנו ללחץ. ‫יכול להיות שיש פתרון, ‫יכול להיות שהוא ייפטר, ‫אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים ‫להתאמץ ולפתור את זה, ‫ולא כל דבר הוא בעיה. ‫כאילו אתה אומר... ‫לחיות לאור השאלה. ‫-כן, לחיות את השאלה. ‫את השאלה. ‫-כן, כן. ‫עכשיו, אם אתם שמעתם בטח ‫על הכוהנים של הזן, ‫שאלות כאלה, ‫שהן שאלות שבעיקרון אין להן פתרון. ‫זאת אומרת, הכוהן, ‫אחד המפורסמים ביותר זה איזה... ‫מה... ‫מה הקול של מחיאת כף <תקף> יד, יד אחת? <שאל> ‫עכשיו, זה שאלות. <שאלות> <מה>? ‫-אבסורד, לא? ‫-כן. ‫שאלה שאלה עצומה. ‫-כן, כן. ‫עכשיו, הם, במנזרי זה, ‫הדברים הם מאוד, euh, מאוד מובנים. ‫אז הראשי, המורה, ‫נותן שאלה לתלמיד, ‫התלמיד צריך ללכת לחשוב על זה, ‫ולבוא לראשי עם פתרון. עכשיו שבוע נגיד, בעוד שבוע תבוא אליי עם פתרון. לדברים האלה אין פתרון, זאת אומרת הפתרון של הדברים האלה הוא לא מילולי. ובעצם מתי התלמיד מגיע לשחרור? לא כשהוא מוצא פתרון. כשהוא מבין שלא צריך פתרון, לא רק שאין פתרון, שלא צריך פתרון. מי אמר? אז הרבי אמר, עוד גזוק, אומר, בסדר, אז הוא נתן לי בעיה. אז תראי, זה כבר, אני מגלה לכם את הסוף. אבל בן אדם יושב וחושב, הוא בטוח, כיוון שהוא בא מהעולם הנורמלי, שהוא צריך למצוא פתרון, אז הוא יושב וחושב, והוא בא, מביא פתרון כזה, ומביא פתרון כזה, אחר כך הם יודעים שלפעמים מה שצריך לעשות זה לא פתרון מילולי אלא פנטומימה אז הוא בא ועושה ככה ועושה ככה ועושה ככה והמורה כשהוא מנוסה הוא רואה מתי הבן אדם באמת הבין שלדבר הזה לא יהיה פתרון ואז הוא אומר לו אוקיי בסדר הבנת <laughs> עכשיו אנחנו לא רגילים לזה, אנחנו רגילים שכשיש בעיה צריך לפתור אותה. עכשיו, מי אמר, זאת אומרת, יש, תגיד, אם אתכם שאלה מאוד, מאוד חשוב, מאוד, מאוד, מאוד הרת גורל נגיד, איזה קבוצת כדורגל יותר טובה? ביתר ירושלים או בני סכנין? <coughs> תגידו, אני יודע, לא יודע, לא אכפת לי, אני לא מתמצא בזה, אין שום, אין שום בעיה, כן? יש שאלות, בוא נגיד, ראשית כל, יש אנשים שהם לא התייחסו לזה בכזאת מין קלות דעת. הם יהיו מוכנים, אה, לא להרוג, אולי, אבל להרביץ למישהו שיגיד את התשובה הלא נכונה לדעתם. וגם לנו. יש בעיות, יש שאלות, שאנחנו חושבים שזה דבר נורא נורא נורא חשוב ואנחנו נהיה מוכנים להפוך את העולם בשביל למצוא את התשובה. השאלה הגדולה היא האם אנחנו יכולים להבין שהבעיה היא בעיה בגלל שאנחנו החלטנו שהיא בעיה, לא משום סיבה אחרת. עכשיו, זכותנו המלאה להחליט על משהו שהוא בעיה, בשבילי זה בעיה, אבל תדע שאת הבעיה אתה יצרת, ולכן או שתפתור אותה או שתניח אותה בצד, גם זה אפשר וגם זה אפשר. ומה שעוד יותר חשוב זה שאנחנו צריכים להבין, אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו גם מבינים שאנחנו יכולים להחליט מה סדר החשיבות של הבעיות. זאת אומרת, אם אני אפילו לא מוכן להיפטר מהבעיה על ידי זה שאני אומר שהיא לא בעיה, אני יכול לשים אותה בצד, כאילו, ולהגיד, בסדר, יום אחד אולי אני אפתור את זה, בסדר, אני, אני מוכן לקבל שזה בעיה, אבל אני לא צריך לפתור אותה עכשיו. וזה בכלל נותן לנו מרווח לנשימה. כי אם אני יודע שאני יצרתי את הבעיה, אז גם אני יכול להחליט מתי לפתור אותה. ואם אתם רוצים... אבל זה, יעקב רז, זה אומר מה לא יודע מה בדיוק. אני, שאני קורא זה מה שהוא אומר. ומה שאני אומר זה מה שאני אומר. אני לא, אני לא חותם על זה שהוא יגיד את זה, אני גם לא מנסה בדיוק לפרש אותו. אני משתמש במה שהוא אומר, ואני אקרא עוד פעם את זה, והאמת הנאצלה הראשונה של הבודה אומרת לי. שימי לב, הוא אומר, אומרת אומר לי. הוא לא אומר אומרת. אומרת לי, זה יפה, כי אני מפרש אותה ככה. אז, אז הבית הזה של השיר של יעקב רז אומר לי מה שאני אומר, אני לא אומר שזה מה שיעקב רז התכוון, אני אפילו לא אומר שזה מה שעבודה התכוון, אני, אני, יש לי את שלי. האמת הנאצלה הראשונה של עבודה אומרת לי, יש צער, דע אותו עד סופו. עכשיו אתם יודעים שהוא ידע צער. הוא יודע צער, אין שום, אין שום ספק, והוא לא, לא רק שהוא לא מסתיר את זה, הוא מביא את זה בצורה הכי, הכי, הכי גלויה שאפשר. כמו לדעת רחוב, כלומר ללכת בו. רחוב לא מבקש פתרון, הוא מבקש שילכו בו. יש צער, לך בו. עכשיו, אם אני אנסה להקביל את זה למה שאמרנו קודם בקשר לה... להבדל בין רופא ומלווה, ו... ו... אז הרופא אומר, צריך לעשות ככה וככה. והמלווה, אני חושב, אומר, זה מה שיש, בזה אתה צריך ללכת. ואתה צריך ללכת מתוך וזה מה שהכי חשוב, מתוך מודעות הכי גדולה. אם אתה הולך, אם אתה הולך, עכשיו, אנחנו חושבים לפעמים בצורה שטחית, שאם אני לא אשים לב לצער, אז הוא יעלם. אבל הוא לא נעלם. אם אנחנו הולכים חצי, כאילו, אנחנו חצי מסתכלים וחצי לא מסתכלים, לפעמים זה הרבה יותר גרוע. אם אני רואה בדיוק מה גורם לי צער, אז תכף נגיע לאמת השנייה והשלישית ונראה איך זה פותר בעצם את הבעיה שלא מבקשת פתרון. <laughs> הבעיה עם ההשוואה לרחוב, כן. שצער אתה, אתה לא רוצה שיהיה צער, ברחוב... אני לא חושב. לא, יש רחוב, אין רחוב, אתה יכול לדעת, אתה יכול לא לדעת, אבל צער אתה פשוט לא רוצה. אבל הצעד הראשון, אנחנו לא מדברים פה על הפתרון, אנחנו מדברים על הבעיה כאילו. תגרס. הצער ישנו. אז ראשית כל, ראשית כל, תראה אותו. Ama, האמת הראשונה אומרת, העולם מלא בסבל. זה עוד לא הפתרון. איך אני מתייחס לסבל לא לסב שקיים? אני מדבר אני... על יעקב רז, שהוא אמר... תדע את הצער כמו שאתה יודע רחוב, רחוב כן. מבקש שיהיה... לא, מבקש פתרון. לא מבקש פתרון, זה מה שחשוב, הצער... הצער... צער, הבעיה עם צער, שאתה לא רוצה שהוא יהיה. אבל קודם כל, לפני, שאת... לא לפני אומר, שאתה, שאתה לא רוצה זה שהוא זה יהיה, יהיה. יהיה אתה, את אתה צריך לראות שהוא קיים. ולראות אותו ב... ב... במלוא וזה ברור. נו. No. כאילו, זה... לא, לא, לא תמיד רואים את זה. <מסור> <מסור> <מסור> אם <מסור> אתה רוצה שהצר ייעלם לפני שאתה רואה אותו ממש, אז אתה לא יכול, אז אתה לא הולך בדרך הנכונה, בוא נגיד ככה. אם אתה רואה אותו כבעיה שדורשת <מסור> פתרון <מסור> עוד <מסור> לפני שאתה בעצם רואה אותו, okay. אז אתה לא, הדרך, האמת הראשונה אומרת, יש צער. זהו, בואו נקבל את זה ונראה כל אחד. מה גורם לנו לצער או לסבל? עוד לפני שלב מקדים, לפני שאנחנו הולכים לפתור אותו. האמת השנייה אומרת, הצער נולד בשל הצימאון להיות במקום אחר מן המקום שבו אני נמצא. זה אתם כולכם זוכרים, אני כבר... ‫את אומרת, זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ‫מה זה סבל? לא לרצות מה שאין לך ‫ולא לרצות מה ש... ‫-הצער נולד... ‫-אם נולד בשל הצימאון ‫להיות במקום אחר מן המקום שבו אני נמצא. ‫מקום של כאב, למשל. ‫אז פה אתם רואים, ‫הוא אומר את ההבדל ‫בין הכאב והצער. או הכאב והסבל. הסבל. אני עכשיו נמצא במקום של כאב. יש כאב. הכאב הזה, אם אני מוסיף לו את הרצון שהוא יפסיק, שהוא לא יהיה, זה נהפך לסבל. <ע> עכשיו, כשאני מדבר באמת הראשונה על הסבל, אז אני צריך לראות את הסבל. עכשיו, מה זה בעצם הדבר הכי חשוב לראות בסבל? את הצירוף של הכאב והצמאון להיות במקום אחר. כי זה הסבל. כאבים, אין ברירה, יש כאבים. יש כאב של לידה, ויש כאב של מחלה, ויש כאב של זקנה, ויש כאב של מוות, והכאבים האלה הם חלק בלתי נפרד. מזה שבאנו לעולם, מי שלא נולד, אין לו כאבים. לפחות לא שאנחנו יודעים. כן. לפחות לא שאנחנו יודעים אליהם. לא ידוע. כן. ותמיד גם צריך להזכיר בצד, שכאבים נפשיים, קוראים בגלל שיש לנו קשר לאנשים אחרים ולאנשים אחרים יעקב רז נולד לו בן אחר וזה גרם לו כאב וזה שזה גרם לו כאב זה הדבר הכי ברור וטבעי בעולם כשהוא קיבל את זה הכאב נשאר כאב הסבל היה אחר לגמרי, או שהוא לא היה, או שהוא היה ברמות אחרות. וזה מה שחשוב. ואנחנו כל הזמן צריכים להבין שזאת בעצם המשמעות האמיתית של סבל. זה לא הכאב. זה מה שאתה מוסיף לכאב. האמת השנייה אומרת, הצער נולד בשל הצימאון להיות במקום אחר מן המקום שאני נמצא, מקום של כאב למשל. והצמאון הוא לכן סיבת הצער והצער עצמו. וגם פריו וחוזר חלילה. הצמאון להיות במקום אחר הוא סיבת הצער, הוא הסיבה של הצער, והוא גם, והוא בעצם הצער, כי אמרנו שהצער, אני אדבר שוב פעם במילים של הסבל, הסבל מורכב משני חלקים, מכאב ומחוסר קבלה של הכאב, של המצב. אז בעצם החוסר קבלה הוא שהופך את הכאב לסבל, אז הוא בעצם הסבל. ‫גם הכאב הוא סבל. ‫- הכאב הוא לא סבל. ‫- הכאב הוא כאב. ‫- הכאב הוא כאב. ‫- זה סמנטיקה. ‫הכאב הוא כואב. ‫הוא לא סבל, הוא צר, הוא לא צר, ‫זה סמנטיקה. לא, לא, לא. ‫אתי, שוב פעם, ‫תגיד לך את הדוגמה של הלידה, ‫שזה כואב נורא. ‫כן. ‫- אבל לא בהכרח סובלים. ‫- לא סבלתי, להפך. ‫- כי אם את יודעת למה זה קורה, ‫ואת מבינה מה שהולך לקרות, אז את יכולה כולך להיות באקסטזה אפילו. אני לא אמרתי שזה לא כואב. חס ושלום, שאני אגיד. קודם כל, תלוי איזה לידה חוץ מזה. נכון. אני לא מדברת על כאב פיזי דווקא. אוקיי. Okay. נפשי. Okay. אבל כאב הוא okay. כאב. עכשיו, להגיד שהוא שונה מהצער או מהסבל, בסדר, יכול להיות שבאמת כל אחד מהם מעורב בדברים. אבל הכאב הוא נשאר כואב, נקודה. אני לא, לא אמרתי שלא. רחוב, הוא כועז. אני לא אמרתי שלא. אבל השאלה היא, הגדולה בעצם, האם זה, האם זה בעיה? אם את... כואב, בסדר, כואב. את יודעת מה? כאב נורא, אה, אה, אה. אז תצא לרופא שיניים. כואב. אף אחד לא מנסה להגיד היום, זה כבר פחות, אבל בימים שלנו כשהיינו צעירים, כואב נורא. אבל זה... בעצם, אני יכול להגיד במרכאות, זה רק כאב. זה לא סיבה לסבל. מתי זה סבל? כשאני אומר שזה לא בסדר. קודם כל, כאב נפשי הוא הרבה יותר חזק נפשי. רגע, אז בואי נעבור שזה... לכאב נפשי. אז... אז מה זה... בסדר. תני לי דוגמה של כאב נפשי. אפשרי, נגיד. אני יכול להגיד, נגיד בתור דוגמה, שהילדים שלי בחוץ לארץ, אז יש לי כאב נפשי. בסדר? זה... ש... רגע. אני חושבת, אם אני לא... כן נפשי, אני גם יודעת מה זה חוויתי באמת פה שם. מה שקורה יותר זה, זה, זה שאת יושבת ואת מחטטת בו. ואת אומרת, אילו עשיתי, ואם את יושבת על זה, וזה זה מגדיל את, מעצים את הדבר הזה. ברגע שאת אומרת, רגע, תעזבי את זה. אוקיי, זה ‫פתאום יש איזו התנחתה יותר נוחה, ‫פתאום יש חלל יותר גדול, יש מרווח, ‫והכאב פחות, פחות אה, מוצף שם. יש, ‫יש הרבה מה לעשות עם כאב, ‫אבל הכאב הוא כאב, ‫אני לא, אני לא אמרתי, רגע, עם... ‫אבל אני לרגע לא ניסיתי להגיד ‫שאין כאב. ‫בואי ניקח דוגמה, נגיד, בסדר, ‫קשה וזה, ‫מישהו שהילד שה... שלו מת. ברור, כאב זה ברור, בכלל, אין מה, אין מה לדבר, כאב, כאב. אבל הטענה היא שהכאב הזה הופך לסבל כשהבן אדם אומר שזה לא בסדר. אז אני אתן דוגמה נגיד הפוכה, את יודעת מה? מת, בן אדם מבוגר, בסדר? בין 99, חי חיים טובים, בשנה האחרונה הוא נורא סבל, היה לו זה והיה לו זה והוא כבר נמאס לו וזה והוא הלך לעולמו. בהחלט יכול להיות לי כאב, אם זה היה מישהו שחש, שחשוב לי, אם זה היה אבא שלי שהערכתי, אם זה היה דוד שלי שאהבתי, אם זה היה חבר שלי שהערכתי, כואב לי, אבל אני לא סובל. למה אני לא סובל? ‫כי אני חושב שזה, שזה, שזה היה בסדר. ‫זאת אומרת, שהגיעה שעתו למות. ‫יש כזה דבר. ‫לא ילד, לא, לא צעיר, ‫לא סתם מישהו ש, ש, שנפל מהפיגומים. ‫את מבינה, כאב הוא כאב. ‫זה ברור שכואב לי שהוא הלך, ‫אבל אני לא סובל. ‫חשוב לי ש... אני לא חושבת. מה? אין, כאילו, עוד פעם, הסמנטיקה הזאת היא לא כל כך מעניינת אותי. אבל הורה שמת לו ילד. נגיד, כן. אין עוד מי להאשים, הוא לא מת במלחמה שיכול כן. להאשים את המדינה, והוא לא מת בזה והוא לא מת בזה, הוא מת בדבר שהוא הכי אהב, הילד, כן? הוא מת, לא יודעת מה, הוא עשה את הספורט שהוא הכי אהב, כן. והוא נפל והוא מת, כן? כן? עדיין, האימא שלו, או ההורה שלו, כן? לעולם יכאב את, ה... נכון, את המוות הזה. נכון. עכשיו, להגיד אם זה סבל או לא סבל, זה לא העניין שלי, אבל הכאב הזה הוא מבחינת ההורה, כן. הוא אינסופי, הוא נצחי, הוא לא... לא... לא ברור ששוב, אפשר יותר לחטט אותו, לא, אפשר, לא, לא, לא, אפשר יותר לא להדחיק אותו, אפשר, אפשר, אפשר. ‫אבל הכאב הוא נשאר. ‫-אני לא מתווכח על זה, ‫אני מקבל. ‫-כמו זהו. ‫נכון, אני מקבל את זה בהחלט. ‫אבל שוב, תראי, את אומרת ‫שזה סמנטיקה, אבל אני חושב ‫שזה הרבה יותר מסמנטיקה, ‫כי אני חושב שאנחנו יכולים להיות... ‫ בונים על הכאב. ‫אנחנו יכולים להיות... ‫אנחנו יכולים להיות... לחיות עם כאב. ‫ואנחנו יכולים להפוך, ‫לזקק סבל לכאב נקי, ‫וכאב נקי זה דבר לגמרי אחר. ‫את יודעת מה? ‫תארי לעצמך okay. שבבחינה כאילו אובייקטיבית, ‫הילד לא נהרג בזמן שהוא עשה ספורט, ‫אלא אימא שלו דרסה אותו ‫כשהיא נסעה אחורה, אוקיי? Okay? ‫לכאורה... ‫הכאב הוא אותו כאב, נכון? ‫הוא מת, הוא מת. ‫הסבל במקרה השני ‫הוא פי עשר יותר גדול ‫מאשר הסבל במקרה הראשון. ‫למה? העובדות הן אותן... ‫העובדה נכון, שהוא מת כעת... ‫-נכון, אבל גם אז ‫היא יכולה להיפרד, להיפרד מהסבל הזה? ‫מהסבל הזה? ‫כן, כן. במקרה כן. השני. ‫-כן. ‫לא אמרתי שזה קל, ‫אבל אני, אני גם לא רוצה עכשיו... ‫אני רוצה רק להסביר איך... ‫איך עובדה, סיטואציה מסוימת, ‫שהיא סיטואציה של כאב, ‫יכולה להיות מלווה בסבל ‫ולא מלווה בסבל. ‫ואת הסבל הזה, כיוון שהסבל השני, ‫כיוון שהאפקט, הה, הה, האלמנט של הסבל ‫הוא נוסף לכאב, ‫רק עליו אפשר לעבוד. אבל עליו אפשר לעבוד, זה מה שחשוב. במקרה השני, הסבל הוא רגשות אשמה. לא. כאילו שהיא דרסה אותו, היא אומרת לעצמה. היא אומרת לעצמה, אם אני הייתי שמה לב, באותו רגע צינצן לפלאפון, ובאותו רגע לא שמתי לב, נכון, בטח. המשכתי בנסיעה אחורה. בטח. כאילו, עם כל הצער וכל הרמות של הסבל, זה מגיע אליה שהיא... אשמה. נכון. ועכשיו היא לא יכולה גם לקבל את זה שזה ככה היה צריך להיות. כי מי אומרת? לא, לא, אני לא רוצה עכשיו לפתור, כי הפתרון זה אחרי זה. אבל, אבל ה, אז אני רק רוצה פה להבחין בין הכאב והס, וה, והסבל. זה יש, הכל. ברור שיש אמה. הסבל זה רגשות האשמה. פה <קורא> זה רגשות האשמה, כן. <קורא> לא רק <קורא> זאת, זאת רגשות האשמה, ואם אנחנו מנסים לזקק את זה שוב פעם כאילו להגדרה, זה הסיטואציה שהיא חושבת שהמצב היה יכול להיות אחרת. <קורא> כמובן, בכמה רבות כן, זה היה יכול להיות נכון, אחרת. נכון, נכון, כן. <קורא> אבל אם זה <קורא> היה משהו <קורא> בלתי נמנע, או יותר נכון, נגיד ברמה הזאת, משהו שלא תלוי בה, מישהו אחר דרס את הילד, אז גם כן, היא יכולה להגיד למה נתתי לו ללכת, למה לא שמתי לב, למה לא חינכתי אותו כמו שצריך לא לקפוץ לתוך הרחוב, הכל אפשר. כן, כן. אבל זה לא קשור לזה שהילד מת וכואב לה. זה שני דברים. זה שהילד מת וכואב לה זה רק הבסיס. מהכאב אי אפשר להיפטר. מהכאב אי אפשר להיפטר. לא צריך גם. גם אי אפשר להיפטר. אין שום סיבה? אין סיבה. ברור שזה טבעי, אז מה? אבל עדיין. <אח> <אני> לא <אח> <חושב> אנחנו, הטענה היא שאם אנחנו נצליח להפריד בין הכאב וה, והסבל <שנת> וה, וההיצמדות שלנו לדעה שזה היה צריך להיות אחרת, החיים שלנו יהיו יותר טובים. זה הכול. מהכאב אי אפשר, אי אפשר. יא, <אבל> אי אי אפשר. זה שיש לנו גוף, אנחנו בעצמנו, יש לנו גוף, זה אומר שיהיה לנו כאבים. וזה שיש לנו קשרים, זה, זה אומר שיהיה לנו כאבים. כן. רציתי לשאול, במקרה הזה שאנחנו דנים בו, אז רגשות האשמה זה חלק מהכאב בפני עצמו? לא. לא, כי, לא. כי, לא. כי, כי אתה יכול להגיד, אז אני גם יכול לקבל את זה שיש לי רגשות אשמה. נכון. אז זה חלק מהכאב, וזה לא חלק מהסבל. לא. אם יש לי רגשות אשמה על משהו, כאילו אני, אני מסתובב בחג נניח. כן. אני מסתבכים שלי עם רגשות אשמה, שלא עשיתי דברים מסוימים, יש לי כן. רגשות אשמה על זה, כן. שלא עשיתי אותם. כן. אז, אני, אז אתה כביכול אתה יכול לבוא ולהגיד לי, תסתכל, קבל את הרגשות אשמה האלה. בסדר, בסדר. <אח> אם אתה חושב שאין מה לעשות, ואתה באמת מקבל אותם, רגשות אשמה זה משהו שאין לך מה לעשות. ודאי שיש. בוא נגיד, זה רגשות אשמה על דברים, לא, על דברים שהיו בעבר. אז מה, מה אם זה היה בעבר? אתה יכול, את זה אנחנו יכולים לשנות. אבל אם אתה, אבל לא חשוב, אם אתה בדעה שאי אפשר לשנות את זה, ואתה מקבל את זה, אז הרגשות אשמה לא יגרמו לך רגשות אשמה. אתה עדיין תשמע. לא יגרמו לך סבל. לא, לא יגרמו לך רגשות אשמה. הרגשות עצמה כשלעצמם. לא, <אז> לא יוסיפו לך עוד קומה שאני לא בסדר כי יש לי רגשות אשמה. כן. אם אתה לא יכול להיפטר מזה, אתה לא יכול להיפטר, אתה חושב, אתה מאמין, אתה משוכנע שאתה לא יכול להיפטר מזה, לקבל, אז, אז, אני, אז, אני אז, אקבל אני אז, את עצמי כאדם כן. שיש לו רגשות אשמה. כן, <אז> זה כבר, כן. כבר הוראת כן. החלק אבל <אז> אנחנו לא רגילים לזה. אנחנו חושבים שרגשות אשמה זה... סיירה. זה, זה דבר <אז> רע. טעות. כן. כן. אבל אתה מבין, במקרה הזה, שהוא לא מקרה, אני לא מקבל אותו, אבל נגיד שאני מקבל אותו, שאי אפשר לנגוע ברגשות אשמה האלה, זהו, זה כבר בתוכו עמוק עמוק עמוק, ואי אפשר לטפל בהם, אז הם בעצם נהיו כאב, לא, ולא דבר, סבל. זה דברים שהיו בדיעבד, אתה אומר, אתה יכול לטפל ברגשות אשמה על ידי זה שאתה תועיל למישהו אחר. נגיד, כן, כן. או שאתה תראה שזה טיפשי. אין מה לעשות, אז למה לי להרגיש רגשות אשמה? זה נעשה. זה גמור, זה יעשה כשהייתי בן 13 אז לא למדתי לשחות, נגיד. מה זה שעשית משהו לא טוב? כן, כן, כן, כן, דרסתי חתול. משובת נעורים. כן, כן. יש עכשיו משהו לעשות? אתה יכול רק ללכת לצבא בליכים. מאה אחוז, בסדר. אתה יכול גם לא ללכת. לחתול ההוא שדרסת, גמרנו, גמרנו. אז עכשיו, דלילה אמר, אם יש משהו שאתה יכול לעשות, תעשה, ואם לא, אז מה יש פה להצטער? עכשיו, אני צריך לשים בצד, כאילו בסוגריים, את הנושא החברתי, אנחנו צריכים לחנך ילדים שאסור לדרוס חתולים. ושזה לא בסדר והכל טוב ויפה וזה נכון. אבל אם היום אני נזכר במשהו שהיה בעבר, אבית. ואני חושב שזה... עכשיו, למה בעצם אני מרגיש רגשות אשמה על זה? כי אני בזה איכשהו קצת חושב שאני מכפר על זה. אני מסכן, אני סובב, אז, אז אני בסדר עם החתול. אם אני לא הייתי... אם לא היה רע לי... זה פולני, כאילו, אם לא היה לי רע, אז אני לא בסדר כלפי החתול. איך אני ארגיע, ארגיע את המצפון שלי עם החתול? אני אסבול. אני אשב בצד בשקט, בחושך, ואני אסבול. אבל מה זה נותן? זה עוזר לחתול? זה עוזר לך? אם אתה יכול ללכת ל... באמת של חתולים עזובים ולאמץ אחד, בסדר גמור. אבל לא מעבר לזה. אני, כן. אני, אתם מדברים מאוד גדול בזה. אני מבדילה בין כאב. כן. וסבל. כן. ושני דברים. כן. הדבר שכשיש לי כאב בגוף, כן. או ב... לא חשוב, בגוף. כן. יש לי כאב, כן. יש לי כאב בברך. מאה אחוז. זה הכאב, כן? אבל מה אני מוסיפה לכאב, כן? שבטח זה סרטן, וככה זה התחיל, וזה זה הסבל. נכון? מה שאני מוסיפה לכאב, זה הסבל. נכון? וזה ההפרדה. הוא, נכון? יעקב רז, מביא לנו דוגמה. כן? הרי אנחנו יודעים שהיה לו בן. כן, יש ש... לו. יש לו לא, הוא... הוא... בן מה? <מצ衡><מצ衡> לא, הוא חי, הוא חי. עכשיו, נולד לבן... אחר. אה, אה, אה, אחר. מה שהוא לזה, זה הסבל. נכון. זה, זה מה נכון. שיש. נכון, בטח, כן. עכשיו, מה שהוא מוסיף לזה, את הצהל, ואיך זה קרה כן? לו, ו... ו, ו, ו כן. זה נכון. למה זה קרה דווקא לו? לא. נכון. זה, זה הסבל. נכון. עכשיו, ולא רק דיון... זה, ולא רק זה, סליחה. הוא מביא את זה קצת אחרת, הוא אומר... ‫אני נולד לי ילד. ‫הילד הזה היה כליל כל המעלות. ‫הוא היה... הוא, הוא, הוא, הוא, הלך, ‫הוא הלך ללמוד היסטוריה, ‫והוא היה גבוה, גבוה ויפה, ושאלה, ויפה כן. ואינטליגנטי וזה, ‫ואז פתאום מסרו לי שהוא מת, ‫ומישהו אחר נולד במקומו. מדהים. ‫עכשיו, בעצם, כאילו, אם אפשר, ‫אם לא היה לו ציפיות, ‫אז זה שנולד היה נולד וזהו. ‫אבל מה גרם לסבל הראשוני בכל אופן? ‫זה שהיו לו ציפיות. ‫עכשיו, זה בדיוק הצער נולד בשל הצמאון, ‫להיות במקום אחר מן המקום שבו אני נמצא. ‫עכשיו, נגיד, ‫כשאין לי ציפיות בכלל, כן? ‫אתם יודעים, מישהו נולד לו זה, ‫הוא בא לאחות ושואל מה, ‫אז... יש לי בן או בת, אז היא אומרת לו, בת, אז הוא אומר, זה בסדר, זו הייתה עדיפות שנייה שלי. <laughs> <laughs> אז אתה, אתה, נגיד שנולד לך ילד, אז בואו נגיד ככה, בילד הראשון אין לנו ציפיות על פי רוב, ומה שיוצא זה בסדר. בילד הרביעי, אם יש לנו ארבע בנות, והחמישי זה גם כן בת, אני קצת, אני קצת זה קצת פחות נחמד מאשר הבת הראשונה. וזה למה? הרי לא קרה שום הבדל, זה בסך הכל נולדה בת. כי כבר היה לנו ציפיות. עכשיו, זה, זה, זה ה... עכשיו, ומה זה אומר ציפייה? הציפייה זאת אומרת שאני לא מקבל את המציאות כמו שהיא נקי. אני בא אליה כבר עם דעה קדומה. תראה, אם משתך בהיריון אז אתה מצפה שיוולד תינוק, נכון. לא משנה. נכון, נכון, נכון. ואתה גם מצפה שהוא יהיה בריא. נכון. אז כאילו, אתה... הנה, זה היה... נכון, וזה, וזה מה ש... בואי נגיד שהציפייה הזאת בלתי נשלטת אפילו. היא לא נכון. רגע, רגע, רגע, לא, אבל שוב, השאלה... להגיד שהיא בלתי נשלטת, זה לקבל את הדברים יותר מדי קל. עכשיו שוב, כיוון שבוא נגיד ילד שנולד, אתה יודע מה, נולד לך ילד ויש לו פגם בלב וצריך לקחת אותו לניתוח, זה לא מה שרצית. אבל גם כי לא חשבת על האפשרות הזאת. ולא חשבת על האפשרות הזאת. אתה עוד יכול להיות מוכן לזה שיכול להיות שתהיה לו איזושהי בעיה. אתה יודע מה, בוא ניקח דוגמה. אתה הולך ללמוד אה, רפואה, כן. נניח אתה משקיע כן. שבע שנים, כן. אתה מצפה שאתה תגמור את הלימודים, תעמוד בבחינות כן. ותהיה רופא. נכון. אז אם אתה לא, אתה לא מצליח בבחינות, כן. אז יש לך כאילו, ה... אז יש צער גדול מאוד, לא? אחזבה. נכון. אחזבה. נכון, נו ברור. אין שאלה בכלל, היה היה... מה השאלה? לא שאלתי שאלת. לא, לא, אני לא, אומר... לא, זה לא הייתה שאלה. זה, זה, זה, זה, זה, זה היה שאתה רבו. עושה דברים מסוימים, יש לך איזושהי ציפייה טבעית, בלי שאתה מודע... כן, אבל בוא נגיד, אני יכול... שאתה תגיע לגמר שלהם, שזה... כן, כן אבל, שזה נגיד, אבל בוא נגיד, שאני עכשיו רץ בתחרות עממית. במאה מטר אתה נופל בתשעים ותשע מחליק. כן, מה אכפת לי? מה אכפת לי? אתה התאמנת לזה שלוש שנים. אז, מה, אז, אז מה, מה? אבל אני, אני רץ יודע. לא תחרותי. אתה יודע מה? יש עכשיו מרתון, לא ררתון, רבע, חמישה קילומטר, וזו פעם ראשונה שאני רץ, ואני לא, לא מצליח לגמור. אני יכול לקחת את זה נורא קשה. אני יכול לקחת את זה בתור פגיעה באישיות שלי, אני יכול לקחת את זה. אני יכול להגיד, תשמע, בסך הכל ניסיתי, מה קרה? לא קרה כלום. זה רק, עכשיו, גם מרתון. אנחנו מדברים על קריירה, אם אתה בונה את עצמך... קריירה, בדיוק, אז זה ציפיות. אז זה ציפיות. גם קריירה, דרך אגב, יש דברים מסוימים שאתה יכול לזרום איתם. סתם, אתה יודע מה, אני אביא דוגמה משלי. אני לא הייתה לי קריירה, אני עבדתי פה ועבדתי שם, ועשיתי זה, ועשיתי זה, וזה, וזה, וזה, וזה, וזה. והתחלת כ... דוקטורט ולא גמרתי אותו. כן, התחלתי דוקטורט ולא גמרתי אותו. <laughs> אני לא <laughs> מרגיש... עד... עד הדוקטורט למדת <laughs> זה... דברים אחרים, שיקנו כן. לך... כן, כן, אבל נגיד באיזשהו שלב החלטתי שהדוקטורט זה לא כל כך חשוב, לפני, ש... נגיד, לפני השנה האחרונה. וזה לא שאני אמרתי לעצמי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. לא. עשיתי החלטה שאני לא רוצה. עכשיו, יש אנשים שאם יש להם מסלול של קריירה מסודר וזה, ובאיזשהו מקום הם נתקלים באיזושהי בעיה, אז זה סוף העולם. עכשיו, זה ברור שאם הייתי לומד שש שנים לתואר של, של רופא, של דוקטור, והייתי נכשל בבחינות, אז ברור, כי אתה באמת צריך להיות שם מאוד מאוד מכוון מטרה. אבל נגיד, אתה מה, יש מישהו שהוא, לליבוביץ' היו נדמה לי שישה תוארי דוקטור, אז נגיד באיזה דוקטור אחד בכימיה הוא לא היה עובר, אז מה, בסדר, אז לא, אז יש לו רק חמישה. הדברים האלה הם דברים שתלויים בנו. איך שאנחנו לוקחים את כל העסק הזה. אני יכול לקחת, אני לא יודע אתה מה. אתה לא יכול להשוות אותך, שנגיד החלטת שאתה רוצה להפסיק את הלימודים. כן. ‫לאותו לא סטודנט, נכון, ‫שנחשב לא קניין. כי מה ההבדל בינינו? ‫כי, לא כי, כי, זה, זה, כי, זה, כי זה רק עניין שלנו. בן אדם בונה את העתיד שלו. ‫אבל גם זה היה עתיד שלו. ‫אבל בסדר. ‫-עשינו לא, את הרצון. יודע מה? ‫יש לי חבר לא, שלמד יש בא באיטליה, יש, יש, ‫יש לנו... נו, בסדר. ‫זה, זה רצון שונה לחלוטין. ‫נכון. ‫אתה הגשמת את רצונך והוא לא. ‫נכון, נכון, אבל הוא יכול לשנות ‫את הרצון שלו. כשהוא גם רצה לעשות את הדוקטורט. כן, אני באתי בשביל לעשות דוקטורט. ואני אגיד לך סיפור על רצון. הבן של בדוריה שלי מאוד רצה להיות רופא, כן? כן. הוא הלך כאן, היא אחות, והוא למד כאן, ניסה בבית חולים, מטפל בכל מיני דברים עניינים, והוא נבחן להיכנס לבית ספר לרפואה, לא קיבלו אותו. והוא עבד והוא למד, ולא קיבלו אותו, נלחם בשביל להיות, אה, להיכנס בכל זאת לבית ספר לרפואה. אז הוא נכנס לביולוגיה, ויתר על כמה שנים, התחיל מההתחלה לרפואה. היום הוא רופא, הוא לא אוהב את המקצוע, הוא מתעסק בבית ספר לרפואה. נו, איזה סיפור. הוא לא מסתובב מתוסכל? לא, הוא הצליח את מה שהוא רצה, קיבל את הדוקטורט, הוא מתעסק ברפואה, אבל זה לא העיקר שלו, זה עכשיו אני אתן לך עוד דוגמה, יש לנו חבר באיטליה, אני אחרי זה אתן לך עוד דוגמה, בסדר, יש לנו חבר באיטליה שנסע לאיטליה ללמוד רפואה, ההורים שלחו אותו, כסף עכשיו, הוא כמעט גמר, אז היה ברור שכשהוא גומר הוא צריך לחזור ארצה, אז הוא נכשל, הוא לא היה דוקטור. הוא הקים חברה שטיפלה באנשים שהם במצב סופני, וואו. נשאר באיטליה, ו... והיה מבסוט מהחיים, מבסוט לאללה. עכשיו, עכשיו מסתבר שהוא כן גמר. <laughs> רק הוא ש... רק סיפר שהוא לא גמר, ולא, לא לא היה... היה... ולא היה אכפת לו שכולם אמרו איזה מין, איזה וואו. מין. אז מה אתם רואים אז... מדהים, אז בעצם מדהים. אתה אומר שאנחנו גור... גור... גור... גורמים לסבל. <עש> כן. את הסבל אנחנו גורמים. מאה אחוז. וכל הכל, אחד הכל... מאיתנו פה, כן. היה יכול לתת דוגמה מדברים שבעצם הוא גורם את הסבל. נכון. כי כל יום יש כל מיני דברים שמתרחשים, זה החיים. כן. השאלה רק מה אני עושה עם זה. נכון. אם נגיד, אני מוכרחה לתת דוגמאות, כי יש כאלה שלא אוהבים דוגמאות, אבל אני כן אוהבת. אם אני לא אני לא אוהבת את דוגמאות. אם אני את הסבל שלו? את שלנו. אם למשל אני רואה את הנכדה שלי, שלא מתייחסת לילד, לעדין שלי בדיוק כמו שאני חושבת שהייתה צריכה. כן. Okay. עכשיו, לא קורה כלום, אבל היא לא מתייחסת כמו שאני צריכה. זה, אני, אני גורמת לעצמי סבל, זה הכל. כי יכולתי להגיד, אז מה אם היא לא רוצה לתת לו גלידה? נו אני כבר עושה לי... זה, ‫אם הוא לא מקבל סימן ‫שהוא יהיה ככה וככה. ‫אנחנו גורמים לעצמנו ‫מדברים קטנים, אז איך את ו... איזה ו... איזה ש... מתמודדת עם זה, ‫עם הרגש רואה... לא, ככה. ‫-אנחנו קשבת מדברים, ‫אז כן. אני אומרת לכם ‫שאת הסבל, הכאב הוא כאב. ‫את הסבל אנחנו גורמים. ‫הנה, הבאתי דבר קטן. כשאתה רואה את זה. כשאתה רואה את זה, עצם הראייה, כשאתה רואה שזה לא סיטואציה של סבל, אלא זה סיטואציה, נגיד, מקסימום של כאב, שאני הוספתי לה את הסבל. אז אתה מקבל את האפשרות כן לעשות את זה או לא לעשות את זה. כן להוסיף את הסבל או לא. לא לעשות. אתה לפעמים, לפעמים אנחנו, כפולנים טובים, חושבים שאנחנו צריכים לסבול. נכון. זכותנו המלאה לסבול, אבל לפעמים בשוליים זה מתחיל להיראות טיפשי. כן. Okay. כשאנחנו מתחילים לראות פה ושם שזה מגוחך, אז זה פשוט נופל. אבל... זה אני... לא צריך להסיר את זה, זה okay. פשוט נופל. אבל אני אוסיף לכם עוד משהו. מילה אחת. ואני יותר מאוד לא מדברת. הפעם. פולנים, או פור, לי קוראים לפעמים פולניה, הנה הייתי עכשיו באיזושהי מסגרת אמנותו ואת פולניה. הפולניה, שהיא צריכה לסבול, היא צריכה כנראה את הסבל, כן. אפילו משטויות קטנות, כן. אני עושה, זה, זה דפוס. זה דפוס, לצערי, שקיים. כי אנחנו יכולים באמת מהדברים האלה להגיד, אז מה זה, הדפוסים הכל הוקחים הם... ללב. כן. מה? הכל הוקחים כן. ללב, לא כן. מזה כן. את זה. הנה, למשל, אני לא מצטערת, אני צריכה לעשות עבודה, ליווי רוחני. כן. עכשיו, אני צריכה... אבל אם אני לא אעשה, תגידו לי, מה יקרה? אני לא צריכה את התעודה הזאת, אני לא אשתמש בזה, אני, לי כבר תעודה, ברוך השם, תעודות ככה, ובכל זאת אני מתענה, הנה, כל הדרך נראה מהחברה שלי, אז איך, וזה לא בסדר, ו... נו, אני שואלת אותך, אני את הספר בלעדות. את סומנת? נו? אז זה לא דפוס? ברור שזה דפוס, עכשיו הדפוס הוא אפילו הרבה פעמים לא אישי, אלא הוא, הוא, חינוכי, חינוכי, הוא חינוכי, חברתי, בליוק. זה לא בסדר זה לא, לא בסדר. להצטער על החתול שדרסנו כשהיינו בני 12, כי זה מראה שלא אכפת לנו משום דבר, למרות שזה לא ממש בסדר, לא נכון. צריך אני יכול לתת דוגמה אישית שלי למשל. אני מאוד אוהב ללמוד, ויש כן. דברים שאני, ובדרך כלל הדפוס שלי, או אם אני מתחיל משהו לסיים אותו. ולמדתי כן. כל מיני דברים. כן. למדתי עבודה סוציאלית, ומסאז' כזה, ומסאז' אחר. אחד הדברים שלמדתי זה טיפול בשיטת אלבאום. שזה... אוקיי. כן. למידה. וזה היה מסלול מאוד קשה, וארוך, ועם שעות של סטאז' ועבוד... לא פשוט. כבר במהלך הלימודים הרגשתי Okay. שאני לא מזדהה לחלוטין עם הגישה הזאת. Okay. היו לי עליה ביקורות וזה לא הייתי סגור עליה. והייתי יכול לעזוב, להרגיש, okay. זה לא זה. Okay. אבל היה לי דחף okay. לסיים. לסיים. Okay. והרבה לא סיימו. Okay. הרבה היו okay. לא כמות גדולה ואיזה חצי לא... בשורה, בשורה האחרונה חצי אולי לא סיימו, היו, כן, ואני סיימתי את הלימודים, וסיימתי את העבודות, ואת המטלות, ואת השעות של הסטאנד, ואת השעות של ההדרכה, שחילמתי עליהם כסף okay. והכול, כן, yes. okay. ועד שסיימתי וקיבלתי את התעודה, okay. ואז יכולתי לעזוב את המרכז ולעבור לצפון, <laughs> כן, כן. מה עבר לי בראש, באיזשהו מקום ידעתי אפילו שאני לא, לא, ש, לא ש, שזה זה. לא זה ממש ו, וכל הדברים, אבל כאילו היית, היה לי באיזשהו מקום הרגשה כזאת שאם אני לא הייתי מסיים, שאם אני לא אסיים, אז אני ארגיש נחס, אני ארגיש אני נחס כן. ונחס, כן. ושאני ביי. אולי הפסדתי כן. משהו, אולי הצלחתי ואולי אם כן הייתי מסיים אז זה היה נראה אחרת, כן, היה <laughs> יותר פשוט לי בסדר, אבל עכשיו זה פחות בעיניים פקוחות, אני לא אוהב את זה ואני אגמור, כי אחרת זה יהיה יותר גרוע. משהו כזה, משהו כזה, וזה לא ממש תפסרתי, ניסיתי, עשיתי כמה דברים בעניין הזה, אבל לא... בסדר, אני שוב אומר, זה לא מתכון לאי עשייה, זה מתכון לזה שאם משום מה היית מחליט באמצע להפסיק, לא היית סובל. אבל אולי הייתי סובל אחר כך, לא? אתה מבין? אני מבין שאנחנו יכולים לא אמרתי שאתה לא יכול לסבול. אתה יכול לסבול, אתה <laughs> <laughs> מוזמן <laughs> לסבול. זה <laughs> <laughs> בסדר גמור, אין שום בעיה עם זה. אבל אתה לא חייב. לא, שום דבר לא הייתי חייב, כל האפשרות היו פתוחות, היית יכול, יכול זה להיות שאתה, זה. עם המבנה שלך אז, מנפוס. היית כן חייב לסיים. כן. סיימת ברס כן. דינה, כאילו לא, דינה. כן. כן. אבל למה? אולי, כמו שאחר אומר, אולי זה דפוס, אולי עשיתי... בוא נגיד שעכשיו, בגילך המופלג, אתה תגיע שוב פעם לאותה סיטואציה. אני אסיים. אתה תסיים? אני אסיים. אוקיי, אז לא למדת... אבל למה? כי היה לי משהו דומה, ממש לא מזמן, שאני מאוד אוהב צ'יקונג. מאוד מאוד מאוד אוהב צ'יקונג, אני עושה צ'יקונג. כן. Okay. ואני החלטתי ללכת וללמוד להיות מדריך צ'יקונג. Okay. ונסעתי במשך שנה למכון וינגייט. כן. Okay. כל שבוע. Wow. זה okay. היה קשה, ממש קשה, הנסיעה. כן. Okay. וה... ולא התחברתי למורה. כן. Okay. Wow. לא. לא התחברתי למורה, לצורת הלימוד שלו, okay. לשיטת לימוד שלו, לא התחברתי. כן. Okay. אני סיימתי את הקורס okay. ולא עזמתי yeah, באמצע. קיבלתי תעודה ואמרתי, אני מדריך צ'יקום, לא עושה צ'יקום לפי השיטה שלו. כן. אבל... אז התחלתי, זה משהו אחר. התחלתי, התחלתי, משהו אחר. התחלתי, סיימתי. אז זה משהו, משהו אחר, בין, אבל בסדר. כאן אתה, אמר, אתה יש לי מטרה שאני אוכל לעבוד כמדריך. לא, כן. אני לא עובד כמדריך. ו... אני עושה צ'יקום. ותאמין... אבל כן. יש לי את האופציה. ותאמיני לי שאפשר, יש מדריכי צ'יקום בלי תעודה. בואי אני בוא לך משהו. כן, כן, אבל שנייה, אבל אם אתה... ונשמח לשמוע מה הייתה אומרת לפני כן. שוב, אני לא יודע, אני לא אומר כלום, אני אומר לשאלה אם בפעם השלישית, זהו, ש... לא, לא, אבל... לא, לא, לא, בפעם השנייה זה היה שונה מהפעם הראשונה, כמו שאתי אמרה, כי בפעם השנייה אתה אמרת, כן, הוא, לא, הוא, אני רוצה את התעודה. שיהיה לי אפשרות לעבוד. ושוב, וזה לא שאני לא מקבל את שיטת הצ'יקונג, אלא הבן אדם הזה עושה צ'יקונג ככה, ואני לא מתחבר אליו. אם בפעם השלישית... אני מחליט ללמוד ליבוי רוחני. כן, כן, ואתה תראה שזה לא זה. השיטה הזאת לא רוצה אתכם. ואתה תגיע למסקנה גם שאתה לא הולך לעשות את זה. אתה יודע... ואתה תגמור עד הסוף. מה, יש לך לא יהיה לי מה להגיד לך. אתה אוגר סבל בלי צורך. למה זה, למה זה סבל? שאתה שאתה ש... אתה סובל. אתה סובל כשאתה הולך. אתה הולך... יכול, יכול להיות שאם הייתי מפסיק הייתי מרגישה לא, אותי? לא, זה... לא, לא היית את מחליט שלא. תנסה. שזה לא של ש... להפסיק משהו שאני מחליט? כן. מ... כן? כן? מה קרה? אני רוצה להגיד לך משהו... למה? מה קרה? מי אמר שהכול אנחנו צריכים לגמור? לא, אני מוכרחה להגיד לך משהו. אני לא, עושה שנתיים עכשיו צ'יקום. כן. ואתה יודע למה אני עושה את זה? זה עושה לך טוב. כן. זה עושה, עושה לך טוב. מה זה טוב? בעצם. המורה, לא המורה עושה לי טוב. יכול לא להיות לא שהיה מורה אחר, אחר. אחר, לא הייתי <laughs> נהנה. לא זה. זה, זה. החיים, <laughs> יקירי. אבל כל <אח> אחד יש לו מדדים אחרים. אחרים. נכון? אחרי. את הולכת לפי החיבור האינטואיטיבי שלך. והוא מה לא, שממך אותו זה משהו אחר. גם אני, גם אני, גם אני. לא, אבל לבוא עם פעם אחת לטברי, לראות את הבן אדם שעושה את הפרסטיקות. עכשיו, אני למשל, הייתי כמוך, ובגילי המופלג החלטתי שאני מוותרת, בגלל זה אני מספיק מיני. הלכתי לפרדנקרייפר, בגלל זה אני מאוד אוהבת, הלכתי, ויש קורס למורים, וחשבתי, וואלה, כשאני אלך ללמד את לעומקו את הפלגריס, כן. כן? הלכתי ל... זה היה סוף שבוע, הלכתי ביום הראשון, היה תענוג, יום השני התחיל המדריך התחיל... שם ל... להגיד כמה דברים. כן. אמרתי, אלוהים, אני צריכה לסבול את זה, <laughs> לא רוצה, <laughs> אני מבינה מספיק, אני יודעת מספיק, <laughs> שוק רוצה, אני אקח כן. מידי פעם שיעור <laughs> וזה. כן. ולטעון, <laughs> אתה יודע איזה... הפולניות שלי אמרה, <laughs> מתחילה, <laughs> תסיימי. את הסוף <laughs> שבוע <laughs> סיימת. את הסוף סבוע סיימתי כי השיעור ביום השני זה היה יומיים, היה, היום השני כבר הרגשתי סבל, אמרתי מה... סיימת אותו, סיימתי לא אותו, סיימת, לא הלכת לא. באמצע, לא, לא. לא נעים, לא נעים בפני הזה, לא בשביל עצמי, בשביל הבן <אז> <אז> אדם, שאני גרה, כן, אז אמרתי לא נעים, אז עזבתי בסוף, ואמרתי אני לא חוזרת, אני לא רוצה, אני יכולה מדי פעם לקחת שיעורים, להענעתי, שיקום להענעתך, אבל לא בשביל התעודה אני, אני, יודע, אני, יודע, שיש אני, שיש. אני רוצה להוסיף פה משהו כאילו טיפה מהצד, אבל הוא, הוא, הוא, הוא מאוד רלוונטי. זה הכל עניין של בניית העצמי. אנחנו מגדירים את עצמנו באיזושהי צורה. אני מגדיר את עצמי בתור מישהו שלא מפסיק משהו שהוא התחיל. אז זה טוב מאוד לחנך ככה ילדים, מצוין. חשוב מאוד. שרוב האוכלוסייה תתנהג ככה, אחרת תהיה בלאגן. הוא מדבר בתור אבא שבלחץ על הבן <כן, שלו <שי analyze> לגמור את הטכנולוגיה, הוא עושה שנה ראשונה, רוצה לעוף משם. כן, בהחלט, כן, כן. הוא מדבר <כן> בתור מוקדם. ככה, ככה, אז בגלל זה הוא אומר בתור אבא צריך. למה? אבא גם יכול לעודד את הבן להתנהג יופי עם מה מרגיש. לא, לא, בסדר, אני לא רוצה... את אומרת את זה בשביל ההפך, אבל אני לא עד בישב. גיל בגרות זה דבר אחד, ומתי שאנחנו מתבגרים זה דבר אחר. אני חושב שאנחנו מבוגרים. ואכן... אנחנו מתבגרים גם. לא. אל... כבר לא <אף> עד גיל שמונה עשר. לא, זה היה בחמש יש... יחידות <אף> שהוא <רוצה> לעזור. <אף> אז זה למנות את העתיד. אתה רצית שיובלט את העתיד שלו. לא, כן, אני רציתי שיהיה לו את הבסיס, כן. למה לחצת עליו? כי רצית שיהיה לו את הבסיס? ‫לכן, לח... כן, כן, כן, כן, בהחלט. ‫עכשיו, שוב, אני אומר, ‫אני בכוונה אומר את זה, זה לא סתם. ‫ילדים, בני נוער, זה דבר אחד. ‫השאלה, מתי אנחנו מתבגרים? ‫אנחנו לא צריכים לעבוד ‫מתוך הדעות שנתנו לנו ההורים שלנו, ‫שצדקו כשהם נתנו לנו את הדעות האלה. אבל עכשיו, אנחנו כבר צריכים להיות בעל הבתים של עצמנו. מתי, מתי אנחנו מתבגרים? כשאנחנו מבינים שכל הדברים האלה הם מוצדקים, אבל יש לזה גם סוף, כאילו. וכן, אני בטוח שהבן שלי סבל. בשנה הראשונה. ואני בסדר. גרמתי לו סבל, וזה בסדר, זה לא, אין לי, שום, אין לי שום, אין מצפון <laughs> עם זה. <laughs> אבל כשאני... ‫כי לדעתי, הוא עוד היה כאילו ‫תחת אחריותי במידה מסוימת. ‫-הוא גם בא אליו להתייעץ, אומרת, כן. ‫הוא אמר לו, ‫חבר שלי לומד בעד כדה, ‫כן. אז, אז, לה, אז, אז, רוצה... ‫אז מה שאני רוצה להגיד, ‫אנחנו, יש תקופה מאוד מאוד ארוכה ‫שאנחנו בונים את האישיות שלנו, ‫וזה בסדר. ‫החלק השני של החיים, ‫אני חושב, צריך להיות מוקדש ‫לזה שהאישיות שלנו מפסיקה ‫להכתיב לנו את החיים. וכשאני אומר האישיות שלי היא כזאת וכזאת, אני לא מפסיק דבר שהתחלתי איתו, זה אישיות, זה אופי, כן. ואני חושב שבשלב מסוים הוא מיותר. תגיד לי, מה ההבדל בין אישיות אני ועצמי? אין, אין הבדל, אין. הכל, הכל אותו דבר. הכל זה אני, והכל זה... והכל זה, ואנחנו צריכים להבין, אבל חשוב, מה שחשוב לראות, זה שאנחנו בונים את זה. אנחנו בונים את זה כל הזמן, לא רק שבנינו את זה, או שבנו לנו את זה כשהיינו צעירים. כל יום אנחנו ממשיכים לבנות את זה. עכשיו, אם אני רואה שאני בונה את זה, אז אני יכול גם להפסיק לבנות את זה. רק, אבל רק כשאני רואה באמת שאני עושה את זה. עכשיו, אני יכול להגיד, תשמע, מה אני יכול לעשות? ככה אני... ככה חינכו אותי, אני פולני, אני גומר דברים וזה, אז זה באמת מבחינה מסוימת תבוסתנות וחוסר רצון או יכולת להתבונן על החיים כל רגע מחדש. זה לקבל את זה שיש לי כאלה מין נתיבים, שככה אני עובד וככה אני צריך לעבוד וככה זה עד, עד, עד, עד יום מותי. או ש... כשאני רואה שאני בונה את זה כל יום מחדש, אז אני יכול להפסיק לבנות את זה. אני לא חייב את הכל לחרב. ומה, ומה כלים ל... לא... התבוננות. התבוננות. את מבינה שאם את אומרת לעצמך, למה אני צריכה לבוא לפה גם בשבוע הבא? למה אני צריכה לבוא? כי באתי? זה לא סיבה. כי אני רוצה לבוא, זה כן סיבה. אבל לא בגלל שבאתי, או בגלל ש... שוב, אם, אם, אם, אם נרשמתי למשהו שהוא ככה וככה, ו... וגם כן, אם אני משלם כסף, ואני סובב, פס על הפתה, למה אני צריך להמשיך? וזה המון המון דברים קטנים בחיים, אני לא מדבר על, ה... על, ה... על הדברים הגדולים. עכשיו... ואני אני, אני חוזר על זה, זה לא סיבה להציג דברים באופן שרירותי או משהו כזה, אבל זה כן סיבה לבדוק <אז> כל יום מחדש, אתם יודעים שמי שיש לו מניות, נגיד שיש לי מניות של טבע, אז אני נגיד, אין לי מניות, בסדר? והיום אני צריך להחליט אם אני קונה מניות או לא. אז אני מסתכל, אני בודק, אני שואל, וזה, וזה, וזה, ואני מחליט שאני קונה מניות של טבע, כי אני חושב שיש להן סיכוי טוב. יופי, קניתי. עכשיו, עבר, עבר שבוע, עבר שקירו. שבוע, שקירו. ואני בעצם באופן מעשי, אם אני לא בוכר, זה כאילו אני קונה. אני צריך כל יום בעצם להחליט האם אני רוצה להמשיך להחזיק את זה. זה שזה במקרה קניתי לפני שבוע, אין לזה שום רלוונטיות, זה לא הגיוני בכלל. שאני אחזיק את זה רק בגלל שקניתי. אני צריך להסתכל היום ולהגיד, האם היום אני עדיין חושב שמחר זה יעלה? אם לא, אז אני צריך למכור את זה. אז זה הכל טוב ויפה, אבל כולנו יודעים שאף אחד לא מתנהג ככה. כי אם, אם קנית, אם הפסדת, אתה עכשיו רוצה כבר להרוויח בחזרה, ואם הרווחת, אתה חושב שתרוויח עוד. הכל נכון, אבל זה הכל, כל הדברים האלה הם לא הגיוניים. זאת אומרת, באופן רציונלי לגמרי, אתה צריך, כי אתה כאילו כל יום מחליט מחדש. קשה. עכשיו, החיים שלנו, אם כל היום, כל יום, או כל היום, אנחנו כל הזמן צריכים להחליט מחדש, האם אני ממשיך את זה, אם אני לא ממשיך את זה, הרבה יותר דורש מאמץ מאשר להיכנס לטייס אוטומטי ו... יום ראשון, שבע וחצי, אני אהיה טייס אוטומטי. כן, כן, אז כן. לא, אתה צריך... אני לא מתלבט, אני אבוא היום, אני לא אבוא היום. אבל אני לא מתלבט במדיטציה. אני אף פעם לא אני כל כך רגילה לעשות את זה, שכמו שאני מצחתכת את השיניים, זה כאילו המשך של הצחצוח. נכון שיש ימים שאנחנו לא עושים, אבל זה באמת כמו איזה יום, וואלה, נושאים מוקדם, או אני חולה, זה משהו, וואו, אירוע. מה לעשות? זה קורה, אבל עם הדברים... בסדר, אבל בואו. בסדר, אבל באופן לא אידיאלי, לא אידיאלי. כן. אתה צריך כל יום להחליט אוקיי. מחדש שאני מתיישב, שאני רוצה. שאני זה, רוצה. לא, זה, אבל זה האמת שכשאני מתיישבת אני רוצה. כי אני הולכת לשבת, וכשאני מסדרת את עצמי, אני הרי יכולה להגיד, וואלה, לא בא לי. כן, אני רוצה, יש, בא לי. יש דברים שאתה עושה אותם באופן קבוע, אני בכל אופן, כן. שאני עושה אותם באופן קבוע, וזה נותן לי... תחושה של ביטחון, תחושה okay. של כאילו זה מרגיע לי את המחשבה, כאילו אני לא אומר לעצמי, אני קם, יש לי את ההרגלים שלי, למשל מה שאני עושה בבוקר, או okay. מתי אני אוכל, okay. מה, מה, מה אני אוכל בבוקר, okay. אני לא, פעם הייתי אומר, אני קם בבוקר, אני אוכל, מתי אני אוכל? אני רעב, אני לא רעב <laughs> זה. בסדר, תראה, אני גם לא נגד לצחצח שיניים פעמיים ביום. <laughs> צריך להבין, זאת אומרת, אבל, אבל, אבל... זה דברים כל ש... לא ש... קובלים, כל מה שהם לא קובלים... כל זמן שזה דברים שעוזרים לך לשקט, כן, והם לא גורמים לך לסבל, כן. אין שום סיבה לשנות את <laughs> זה. <laughs> אני לא חושב שבאמת אנחנו צריכים כל הזמן לעשות כל היום <laughs> דברים, <laughs> גם, גם לא יכולים. אנחנו גם לא יכולים להרשות לעצמנו, גם, גם, גם זה לא יעבוד, כי אנחנו כל הזמן נהיה... יש... לא, יש דברים. אני גם לא מציע כל יום מחדש להחליט אם הגז, הוא לוקח את האוטו קדימה והברקס עוצר או אותו, או להפך. <אח> לא. יש הרבה דברים, ש... אבל זה לא דברים שאנחנו מדברים עליהם. אנחנו, מה האינדיקציה שאנחנו צריכים לעצור ולחשוב, אם יש משהו שגורם לנו סבל? <אח> באותו רגע, תעצור. עכשיו, יכול להיות שתחליט, אני כן, זה גורם לי זה לא נורא, יש לזה פיצוי כזה וכזה וכזה, אני רוצה, אני מוכן לסבול. כן. לסבול, זה לא הדבר הכי נורא בעולם. זה כן הדבר הכי נורא בעולם, אבל, אבל זה שאלה זה כמה. אבל זה לא הדבר השני הכי נורא בעולם. באיזה זה זה... מקרה <laughs> אמרת <מבטא> את זה? <laughs> מה, איזה דוגמה נתת <laughs> עכשיו לא נתתי דוגמה. מה? <laughs> אתה יכול לחזור עלינו עם שני משפטים נכונים? בקושי. שלסבול זה לא הדבר הכי נורא. שנייה, שלא... שאם אתה מגיע ל... ראשית כן. כל אתה צריך לראות אם אתה סובל. כן. אם אתה סובל, אז אתה צריך לקבל החלטה. אוקיי. אתה יכול להחליט להמשיך לסבול, זה אין בזה שום... אוקיי. העולם לא יתמוטט. כן. אבל אתה תדע שאתה הולך לעשות משהו, או שאתה ממשיך לעשות משהו שאתה סובל ממנו. <אם, אם אתה יודע שאתה סובל ואתה מקבל את זה, אתה כבר, כבר לא כל כך סובל. אבל, אבל, אה, בוא, אבל אתה יכול, מה ש, כל מה שאנחנו עושים פה זה בעצם לפתוח לפנינו איזשהו מרווח שנוכל לקבל החלטה. לסבול כי אנחנו סובלים בלי להבין כמו איזה, אני לא יודע מה, כמו איזה חמור כזה שמסתובב מסביב <עד> לריחיים <עד> <עד> <ל> <עד> וזה, חבל. שזה אנחנו בני אדם, שזה אנחנו מבוגרים. אנחנו צריכים לראות, ואם אני רואה שאני סובל, אז אני צריך להחליט. האם אני רוצה להמשיך לסבול, וזה בסדר, זה בסדר, אין עם זה שום בעיה. או שאני לא רוצה. מה, מה, הלאה. הלאה, כן. מה אומרים? אז אמרנו, הצמאון לכן הוא סיבת הצער והצער עצמו, אנחנו כבר מבינים. וגם פריו וחוזר חלילה. צמאון להיעדר כאב, הרי הוא אומר הצער נולד בשביל הצמאון להיות מקום אחר מן המקום שבו אני נמצא, מקום של כאב למשל. צמאון להיעדר כאב, צמאון להמשך העונג, עכשיו שימו לב, זה לא רק כשאני, כשכואב לי, אני סובל, אני יכול גם לסבול כשטוב לי. כי אם אני שזה רוצה ייגמר. שזה, פוחד שזה ייגמר. Okay. ‫אז אני זוכר, נגיד, ‫כשהייתי ילד והייתי אוכל גלידה, ‫ובדרך הטבע, ככל שהייתי אוכל, ‫היה לי פחות. ‫היה לי פחות והיה לי ככה חבל. ‫זאת אומרת, הכיף הכי גדול ‫זה כשאתה מחזיק את הגלידה ‫ואתה עוד לא נוגע בה. ‫אתה מתחיל לאכול, ‫זה מתחיל להיות פחות ופחות ופחות, ‫וזה הולך והולך ונגמר. ‫אז זה השבל שבתוך העונג, בגלל זה אני משאיר ‫את החלק הכי טוב לסוף. כן. <laughs> עכשיו, צמאון להיות וצמאון לא להיות, שזה, שזה אה, אה, ממש המיל, המיל, המילים של הבודה, זאת אומרת, אם אני יכול, עכשיו אני, אני אני, זאת אומרת, אני, אני, באנגלית זה יותר טוב, am, כאילו, אני, אני עכשיו חי, בסדר? אם אני רוצה להמשיך לחיות, זה יכול לגרום סבל. בעיקר mm -hmm. אם אני במצב שהחיים שלי הולכים להיגמר. אז זה, עכשיו, אני, עכשיו, כרגע אני חי, אני לא צריך לרצות לחיות עכשיו, זה כי אני חי, אני לא צריך לרצות משהו שכבר יש. אבל אם אני רוצה להמשיך, זה יכול לגרום לסבל. וגם הצמאון לא להיות, זאת אומרת אותו דבר, מישהו שסובל ורוצה להפסיק לחיות, כן. הוא גם סובל, זאת אומרת גם זה וגם זה, זה צריך להבין שזה שני הצדדים. ופה מגיעים לבעיה שאני אני, אני אנסה לחפף אותה, אבל <laughs> הצמאון לאני טוב יותר. והכואב מכולם, הצמאון להפסקת הצמאון, צמאון על צימאון. עכשיו, זה כבר באמת דרגה מאוד מאוד גבוהה, כי שוב, לא נעים לי להגיד, אבל כמו שאנחנו, אני אומר שאנחנו צריכים לחנך ילד, אפילו שזה כאילו יגרום לו סבל, אלא שאני חושב שאני יודע מה טוב בשבילו, בסופו של הלימוד הבודהיסטי לא צריך להפסיק את הסבל. לא, צריך. לא, לא, צריך, לא צריך. בסופו, אבל שוב. מה זאת אומרת לא צריך להפסיק? זאת אומרת שאתה מגיע לזה שאתה לא רוצה לשנות שום דבר. כולל לא לשנות את זה שאתה <ע> סובל. <ע> <ע> אבל אם אתה לא אבל... רוצה לשנות שום דבר אתה כבר לא סובל. אז אתה okay. לא צריך להפסיק את הסבל, כי אתה לא סובל. נכון, אבל אתה לא... נכון. אין צורך, אין צורך לצאת את הסבל. נכון. היא לחיות גם עם הסבל. לא, אבל אני רואה את זה אחרי. אם אתה לא רוצה לשנות כלום, אתה מקבל את המצב כפי שהוא. אתה לא רוצה שהוא יהיה יותר טוב, אתה לא רוצה שהוא יהיה יותר רע. אתה לא מתייחס אין לך שום שיפוטיות לגבי מה שקורה. אז... פה בגלל אין לך סבל. נכון. אז אתה צריך ש... להפסיק אבל... את הסבל, נכון, כי הוא איננו. אבל לפני שהגעת לשם, 아, אז את במצב, מי שבמצב הזה, אז זה כבר מי שמואר. אז הוא כבר לא צריך. הוא לא צריך כלום, כן, אבל אני אומר שוב, אבל אל תיקחו את זה בתור דוגמה, כי אנחנו עוד לא במצב הזה. אתה יכול לדעת. זה לא, כמו אבל... שאנחנו... זה לא נכון, מה שהיא אומרת. כי עדיין מבחינת ההגדרה, אם אני מבינה, להגיע למקום של סבל, אתה עדיין, גם כשאתה מואר, כן. אתה יודע שקיים סבל, לא מר... אצלך. לא. אצל אחרים. לא, גם אצלך. למה? לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא. לא. אם אתה מקבל את הכל, אז אתה לא סובל, כי הסבל ההגדרה שלו זה שאתה לא מקבל משהו. אתה יודע, אפשר להיות, לקבל את הכל. כן. ואתה מקבל את הכל, ופתאום קורה שאתה... אה, בסדר. או. אני לא אמרתי שזה מצב, אין מצב, מצב מתמיד. לא אמרתי שזה מצב מתמיד. אבל ברגע, ברגע שאתה, לא הכל, את זה שכרגע אתה מקבל, באותו רגע אתה שקט, ובעוד רגע אתה יכול, יכול לקרות משהו שאתה לא תקבל. עכשיו תדעו, אפילו הבודה בעצמו, אחרי ההערה שלו, עדיין היה לו פגישות עם, מה שקוראים פגישות עם מרה, מרה זה השטן, כאילו, שטן. שבא לפטות אותו, והוא גם התרגז וזה. רק, היו לו קלאשות עדיין, רק כשהוא מת, זה היה כאילו הסוף. אתם נכנסתם כן. התחל, התחל, לוויכוחים, ואני לא, לא, לא הצלחתי לתפוס את אז ה... אז אני אומר, אני אקרא את זה עוד פעם, הכואב מכולם, הצימאון להפסקת הצימאון. צימאון על צימאון. אבל אני אמרתי שוב פעם, אני לא רוצה ממש להיכנס לזה, כי פה הוא כבר מדבר באמת על המצב הסופי. כל זמן שאנחנו לא שמה, זה בהחלט בסדר לרצות להפסיק את הסבל. אבל לא צריך בצימהון, אפשר לעשות את זה בהרדפה. אי אפשר האגפה. לא בצימהון. למה? אה, בסדר, אוקיי, זה... אני מעדיף שלא הסבלוי. בסדר, ואני בסדר אני יודע, מי אני מי... מכיר את הטריק הזה, אבל פה הוא, הוא, הוא, הוא לא משתמש בשום טריק. ‫פה הוא אומר, צמאון על צמאון. ‫כי השתוקקות זה אחת משלושת נכון, ה... מה? ‫נכון, נכון. ‫והוא כל טוען כל פה, ושוב, ‫אני לא רוצה ג לה ג לה. להיכנס לזה, ‫אבל הוא אומר פה... ‫ זה השתוקקות. ‫זה השתוקקות, זה, זה, זה, זה רצון. ‫זה אז, רצון אז, לא להיות במקום. ‫רצון עז כאילו. מאוד, שאיפה זו, כן. ‫אז הוא אומר... שגם הרצון להפסיק את הסבל זה רצון. משטוקיקות. ‫זה השתוקקות. ואז מה? כן. ואז מה? אבל וזמה. שוב, אנחנו, אני ביקשתי, אני אומר שאין טעם להסתבר את זה יותר מדי, טוב. כי אנחנו מדברים לא פה על דבר שהוא מבחינתנו, עדיין לא הגענו, ב... על... בכלל לא בזה. אוקיי. אני לא רוצה לחפף לגמרי ולקפוץ על זה, אז אני רק אומר את זה, אבל, אבל, המצב הוא שבסופו של דבר זה יהיה ה... והאמת השלישית אומרת, אתם זוכרים מה זה האמת השלישית? אפשר להתארגן על אירוונה. שחרור לא יבוא בשל סיפוק הצמאון, או כאשר תנוקי חצר ממיני הכאב. שחרור הוא המרחב שבו הצמאון עצמו נשמת. שוכך בטל. זאת אומרת, לנסות לנקות את החצר ממיני הכאב זה בעצם הרצון לשנות את כל העולם ככה שלא יהיה בו כאב. זה לא יכול להיות. וגם, וזה גם לא יכול להיות על ידי סיפוק הצמאון. זאת אומרת, נגיד שאני רוצה משהו, אז אני חושב שאם אני אשיג אותו, אז הצמאון יפסיק. אבל הוא לא יפסיק. <coughs> כי מיד התעורר בצמאון למשהו אחר. ואתם זוכרים מה שדיברנו פעם, למה אם אני נורא רוצה משהו, נגיד שאני נורא רוצה תעודה בשיטת אלבוים. <coughs> כשאני משיג את התעודה, אני, יש לי אושר. אבל למה האושר בא? לא בגלל שקיבלתי את התעודה. בגלל שכל הזמן רציתי את התעודה, אז הייתי מתוח. עכשיו, קיבלתי את התעודה, אז אני לא מתוח. אבל זה רק לרגע. זאת אומרת, התרתי בעצם את כל המתח, או את הלחץ, או את הסבל, שהייתי בו עד לאותו רגע. אבל זהו, זה נגמר, כי כבר קיבלתי. אז אם זה משהו נורא חשוב, אז אני יכול עוד שבוע ליהנות ממנו. אחרי זה, די, זהו, זה כבר ישנו. אני לא... ההנאה היא לא מהתעודה, ההנאה היא מהתרת המתח. ואנחנו כל הזמן מכניסים את עצמנו אז לעוד מתח. זה, הבעיה הזאת נגמרה, אז בואו נייצר איזושהי בעיה אחרת. עכשיו, שוב. העולם שלנו בנוי ככה, אנחנו בנויים להישגיות, ובשביל הישגיות צריך להתאמץ, ובשביל להתאמץ צריך להציג מטרות, ואם אין מטרות, אנחנו נשים, נמצא מטרות, וכולי וכולי וכולי, וזה בסדר גמור, בעיקר לחבר'ה הצעירים ש... שירוצו מסביב לגלגל כמו עכברים, אין מה לעשות, זה בסדר, יש מה לעשות, אבל זה לא החברה שלנו, ככה החברה שלנו בנויה. ואין מה לעשות, ואם הוא כבר רץ באח... עם, ה... עם המירוץ עכברים, אז לפחות תן לו גלגל טוב, משומן היטב, שיהיה לו לאכול טוב בתוכו וזה. אבל, כשאתה מבין מה קורה, אתה יכול לזוז הצידה. וכשאתה מבין שבעצם ההנאה מההישג היא לא בגלל ההישג עצמו, אלא בגלל שנגמר המתח. שהיה מלווה במצב של עד ההישג, אז זה בידיך. אתה עכשיו יכול ליצר לעצמך אתגר חדש. אבל זה ב שלנו, ככה, ככה אנחנו בנויים. נכון. לייצר מתח ואז ליהנות מהשחרור ממנו. נכון. אז זה המהות שלנו. זה לא המהות שלנו. ‫אני חושב שזה שיקים. ‫-בסדר, את חושבת, אחרת. ‫זה החינוך שלנו. ‫אני חושב שזה החינוך שלנו, ‫וכן, זה אולי אפילו הגנים שלנו, ‫אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים ‫להיות עבדים שלהם. ‫אנחנו יכולים ל... ‫אנחנו בוודאי לא צריכים להיות, ‫אבל יש פה איזה משהו שהוא כן ‫לפי דתי ובני בתוכנו. ‫בסדר, השאלה אם אנחנו... ‫תראי, ההנחה הבסיסית של הבודהיזם ‫היא שאנחנו יכולים לשנות ‫את ה-set of mind שלנו. ‫מי שבאופן אפריורי לא מקבל את זה, ‫הוא אומר, ככה אנחנו, ‫ככה נולדנו וככה נמות. ‫אין לי שום בעיה איתו, זה בסדר. ‫הבודהיזם אומר, את המיינד שלך, ‫אתה יכול לשנות. ‫-לטוב ולרע. ‫-כן? ‫לטוב ולרע. ‫-באמת קשה, אני חושב שבאמת, ‫בחור בין 21-22 שמשתחרר מהצבא, כן. ‫קשה לו מאוד להחליט ‫שהוא יוצא מן המרוץ, שהוא לא... מתחיל את המרוץ המטורף הזה של לימודים ועבודה היום זה כבר ישנו, אני כבר מכיר יותר מדי אנשים צעירים שהם החליטו שהם לא בתוך המרוץ, הם גרים עד גיל 30 אצל ההורים ולא עושים שום דבר, אבל... אבל הם אוקיי, ו? ‫או שהם סתם חיינו בגליל. ‫-לא יודע, או שהם, כן, או סתם ללכוד בגליל. ‫או סתם ללכוד בגליל, גם בהודו אתה, נמצא באיזשהו אטרף ‫כדי לקיים את עצמך. ‫אטרף לא הייתי קורא לזה. ‫ לא צריכה. אבל שוב, ‫אין לנו בכלל ויכוח. ‫אני חושב שאתה צודק. ‫אני חושב שאתה צודק. ואני בגלל זה... זה לא בטוח שזה מחו... יכול להיות מכוון לבני 21. כי זה מה שאני אומר. או לבני 21, אני הייתי אומר את זה לא בצורה הכי גלויה כמו שאני אומר את זה פה. אפשר לדבר, אותם, לדבר איתם על מיינדפולנס, אפשר לדבר איתם על ארבעה מיטות, ואי אפשר לדבר איתם על, ה... על הנושא הזה של ה... של ה-Liberation בצורה הזאתי, אני בהחלט מקבל. אין, אין, אין, אין, אין משהו. אבל, אבל שוב, אבל אנחנו צריכים להבין, להבין, זאת אומרת, חשוב שנבין שאנחנו לא בני 21. כן. והמצב וה... וה... הוא לא כפוי עלינו. כן. יש מצב... ‫ואנחנו, בגילנו המופלג, יכולים להחליט ‫כמה אנחנו משתתפים במשחק. ‫וזה לא אומר שאני צריך ‫לעזוב את המשחק לגמרי. ‫זה אומר שאני צריך לראות ‫שעד כמה אני בתוך המשחק, ‫אני יכול להחליט. ‫אתה יכול לקבוע את החוקים בעצמך. ‫-אני כבר לא שלך הכול. ויכול להיות. אתה גם חייב לקבוע את החוקים בעצמך. אתה לא חייב, אתה נוח מאוד לתת לכולם ולקבוע לכם. לא, לקבוע בגילם, כאילו, אני מרגיש שאני חייב לקבוע את החוקים בעצמי. כמה אנשים בגילך יש שלא קובעים שום חוקים, שאומרים זה ככה? מדבר, מדבר לא, לא, בסדר, אז אנחנו לא חייבים. בן אדם אנחנו... ש... בגילי יכול להיות עדיין בשיא ה... בשיא החביירה, בשיא... וכל הכל. בטח, ובכל, בטח ובכל, נכון. ובכל. נכון. ‫אנחנו בחלקנו משתתפים במשחק, ‫אי אפשר להגיד, נכון. נכון. נכון ‫את תראה, למשל, אני ממשיכה לבוא ‫ואני צריכה להיות בפנסיה, כן? ‫אני עובדת. ‫ואני נהנית מזה. כן בסדר גמור. זה ברור, זה לא אמרתי שאסור. איך את מגיעה כל כך רחוק, ‫ואת נוסעת עבד כבר לא, ‫את צריכה לחזור מזה וזה, ‫אמרת, אני נהנית. ‫זהו. אתה עוצר שינוי רק אם אתה סובל. נכון, נכון. אבל לא, אתה שוברת את החוקי, בזה את שוברת את החוקי. נכון, נכון. אבל לך הייתי גם, הייתי בסביבה, סבלתי ונשארתי, ומה אם אתה משכנע את עצמך לא כדאי, אין בעיה, אין בעיה. אני לא רוצה ליצור לאנשים בעיות. כן. ברור, רוב האנשים, זה רוב האנשים, אין בעיה אין שום בעיה אם אתה חי בעולם שלך ואתה מבסוט ושום דבר לא מפריע לך. בלתי עציב. רק... אמרתי שאתה משכנע את עצמך, אתה לא סובל. כן, ברור, כן. אם אתה לא סובל, אפילו אם שכנעת את עצמך. לא משנה אפילו, אני לא רוצה, לא אומר זה, אבל נגיד יש בן אדם שהולך ומה שהם כל היום חשיש וטוב לו. טוב לו, לא, טוב לו. לא. אז טוב לו. את יכולה להגיד לו, תשמע, אתה לא חי בעולם, אתה לוקח סמים וזה. את יכולה להגיד לו כמה שאת רוצה, והוא, טוב לו. אם טוב לו, אז אותו דבר, אותו דבר פה. אם אתה משכנע את עצמך שאתה לא סובל, אין לי שום... בן דור שלי, הקיבוץ שלי, חזר בצורה, נהיה חרדי, אני כאמור עכבר, הילדים שלו חזרו, חצי לא. עכשיו, טוב לו. הבן אדם, טוב לו, ואני כל הזמן מדברים עליו, אומר, טוב לו, מה אני אתפקח? הוא מאושר בחזרה בזה שהוא חרדי, הוא עורך דין חרדי שם בטווירה. עכשיו ואילה. יש לו קצת בעיה, כי, עורך, כי הראש העיר שלו זה לא קובי, שם. הוא קובי עושה בישראל. לו צרות, <laughs> אבל עד עכשיו, גם גן... תותים. טוט, הוא לא היה מקצוץ, הוא היה חילוני, היו לו המון תסביחים, וזה פתר לו את הכל. ‫אז מה נתווכח? ‫אני לא שאני רוצה להיות חרדית, ‫ואני חושבת שלהיות חרדית טוב. ‫לא, זה מתאים ולא טוב, ‫אז נקודה, אין מה להתווכח. ‫בן אדם שטוב לו, אין מה לדבר. ‫ יוצאים לדרכים ‫רק בגיל בהודו. ‫יוצאים רק בגיל. בכל מיני גילים. ‫לא, לא, אבל... ‫באופן שהורטי, זה כשאתה, ‫יש לך כבר ילדים ‫שמפרנסים את עצמם, ‫אז אתה זה. יש גם צעירים שיוצאים, כאילו, ש... ‫גם בודה. ‫-מה זה עשינו? ‫זה נזירים, זה כאלה שעוזבים את החברה ‫והולכים... ‫-לכווץ לבות. ‫-להגיע ליערה רוחנית, כן. ‫-אז זאת ההגשמה המעשית ‫שמדובר עליו. ‫זה אחת ההגשמות. ‫אחת לא חייב לעזוב את החברה ‫בשביל להגיע להבנה. ‫זה הביטוי... המסורתי, גם בודה. ‫הוא בעצם עזב את המשפחה שלו, ‫היה לו ילד קטן. ‫-נכון. Yes. ‫הוא עוד לא היה צריך, כאילו, אז... ‫-בטח, הוא היה בן... ‫-טוב, אבל השאיר אותו בארמון. ‫מה? ‫השאיר אותו בארמון. ‫השאיר אותו בארמון. ‫-כן, אבל הוא עזב את אשתו בארמון. זה לא פשוט. ‫מה, רצית עוד להגיד משהו? ‫לא, אני רציתי לספר לרפאל ‫שאני הייתי כמוך, ‫ואם נתחיל... למה? ‫כי בין השאר, ‫אני מאוד מודה להוריי ‫שאני רציתי לעזוב את הבית ספר ‫בתיכון חדש, בכיתה ט', ‫כי אני באתי מהרצליה והייתי פרובינציאלית בעיני התל אביבים וממש לא נקלטתי אותי חברתית וההורים אמרו אבל שאלנו אותך לפני כן ואמרת שאת רוצה עכשיו תגמרי התחלתי תגמרי זהו וזה נשאר לי בתור משהו מאוד טוב כי הבית ספר הזה היה נהדר וזה היה אחד הדברים שעשו לי הכי טוב בחיים אז לקחתי לתרגם ספר וזה היה נהדר ואז לקחתי לתרגם ספר שחשבתי שהוא נהדר והתחלתי לתרגם אותו וזה היה זוועה זה היה משעמם, זה היה לא רציני, זה היה, למרות שזה במובן ההיסטורי הראשון, אבל לא יודעת, כתוב זוועה. והתייסרתי, ואיפה רואה אותי מתייסרת? הוא אומר לי, עד, תפסיקי, תודי להרצאה שאת לא יכולה לעשות את זה. למה? גם השקענו בזה המון מאמץ, כי זה היה out of print. לא green. משנה, זה כבר לא לא סיפור. היה ככה כן, לא את, לא את זה. זה, כן. זה היה פשוט סיפור. ואחרי כל המאמצים אני רואה שבכלל זה, לא, זה כתוב נורא. וכל זה היה רגע שלימד אותי, פשוט זה היה כמו יערה, <laughs> יערה קטנטנה. אפשר להפסיק, וזה לא רק שזה לא קורה כלום, לא רק שאני לא בסדר, גם ההוצאה קיבלה את זה בסדר, נתנה לי רק לספרים אחרים, בכלל לא הייתה בעיה. ואני השתחררתי, ומישהו אחר תרגם את זה, ואחר כך הייתי שם ציוץ. <laughs> עכשיו אני צריכה ללמד אותה שאפשר גם להפסיק ספרים בהם. אני עכשיו כבר מתקדמת עם זה. אני מתחיל לקרוא ספר, אני קורא פרק בחצי. לא מוצא חן בעיניי, קישטה, ואתי על פי רוב, לא, לא, מלמצא, מלמצא אבל יש מלמצא... ספרים שמשתפרים במהלך הדרך, יש, אבל... מלמצא, מלמצא מלמצא ספר, מלמצא, ספר, זה נותן את אמצע הספר, אז הגעתם לאמצע הספר, אז מה, אבל, עכשיו זה היה גבורה, גם, גבורה אני אמלא את כל חיי בתקווה שבאמצע הספר זה okay. ישתפר, <laughs> יש כל, כל כך הרבה ספרים, תראי, גם ספרים שהיו, נורא כיף לך להתחיל אותם ולסיים אותם. נכון. ואו שהיום את מתחילה וזה לא מצליח לך. זאת אומרת, מיכאל, נכון. אחרי שנה את קורית, פתאום היא תעדבך. יכול להיות, כן. זה גם יכול. בקיצור, לא צריך להת... זה שמפסיקים משהו, לא רק שזה לא סופרנות, לפעמים זה משחרר אפילו.